Розділ другий Вони на хвильку спинилися у вестибюлі, і поки Джонні застібав свою теплу джинсову куртку, сейрен-погляд мимохідь звернувся до плаката з написом «Страйкуйте» і стиснутим кулаком на вогнистому тлі. Знову буде студентський страйк», – сказав Джонні, помітивши, куди вона дивиться. «Проти війни?» «Цього року не тільки проти війни. В'єтнам, призов резервістів, події в Кентському університеті». Все це розворушило студентство, як ніколи раніше. Гадаю, і в нас тут залишилося зовсім мало рохкал. Яких рохкал? У зірцевих діточок, котрим аби тільки одержати диплом, а потім дістати посаду з платнею 10 тисяч доларів на рік. Цим і обмежується їхній інтерес до державної системи. Рохкалу начхати на все, крім власної шкури. Але настав інший час. Тепер в більшості з них відкрилися очі. Попереду великі переміни. «Це для тебе таке важливе? Навіть тепер по закінченні університету?» Джонні виструнчився. «Мадам, я ж його вихованець, Джон Сміт, випуску 70-го року. Не пошкодуймо нічого задля нашого старого доброго мену!» Сейра посміхнулася. «Ну, ходімо вже. Я хочу покататися на Круговерті, поки там не зачинили на ніч. Чудово!» – сказав він, беручи її під руку. Цілком випадково в мене є твоя машина, що стоїть за рогом. І вісім доларів. Нас чекає казковий вечір. Погода була хмарна, але суха і досить тепла, як на кінець жовтня. На небі серпик місяця намагався пробитись крізь запону хмар. Джонні обняв Сейру за стан, і вона пригорнулася до нього. Ти знаєш, Сейро, я дуже багато думаю про тебе. Тон його був начебто недбалий, але тільки начебто. Її серце на мить завмерло, а тоді забилося часто-часто. «Справді? Мені здається, той день чимось скривдив тебе, так?» «Я й сама не знаю, що він зі мною зробив», – щиро призналася Сейра. У спалахах жовтої мигавки, за квартал позад них, їхні тіні то виникали, то зникали на цементованому тротуарі під ногами. Джонні, як видно, обмірковував її слова. Я не стану тебе кривдити, промовив він зрештою. Так, я знаю, але Джоні, дай мені час. Еге ж, зітхнув він час. Ну що ж, час ми маємо. Вони звернули за ріг, і Джоні відчинив їй дверцята машини. Тоді перейшов на другий бік і сів за кермо. Тобі не холодно? Та ні, відказала вона. Вечір же он який теплий. Справді теплий, погодився він і від'їхав від бровки тротуару. А Сейра повернулася думкою до тієї дурної маски. Половина обличчя Джекіл з голубим оком Джонні в порожній, здивовано розширеній докторовій очниці. «Слухайте, я вчора винайшов новий коктейль, але його навряд чи подаватимуть у барах. І з тією половиною все гаразд, бо під нею видно частку самого Джонні. То друга половина, Хайдова, так безглуздо налякала її, бо око там приплющене, і за тією щелинкою може ховатися хтось інший. Хто завгодно. От хоч би й ден. Та на той час, як вони приїхали на ярмарок Весті, де на головній алеї ми хотіли в темряві голі лампочки і ходили вгору вниз, довжелезні неонові шпиці чортового колеса, Сейра вже забула про маску. Вона була із Джонні, і їх чекав приємний вечір. Вони пішли головною алеєю, тримаючись за руки, майже не розмовляючи. І Сейра впіймала себе на тому, що пригадує ярмарки свого дитинства. Вона виросла у Саут-Парісі, містечку з паперовою фабрикою на заході штату Мен. А окружний ярмарок відбувався у Фрайберзі. Що ж до Джонні, хлопчини з Паунела, то він, мабуть, їздив на ярмарки в Топсем. Та, власне, всі ті ярмарки були однакові – і не дуже змінювалися з роками. Залишаєш машину на брудній стоянці, платиш біля входу два долари і тільки но опинившись на ярмарковому майдані, одразу чуєш пахощі гарячих сосисок, смаженого перцю та цибулі, бекону, дешевих цукерок, тирси, солодкавий дух кінських яблук. Чуєш брязки твіска на дитячій катальній гірці. Його звуть дикою мишею. Чуєш виляски пострілів у тирах. Металічний голос, що викрикує номери для гравців у бінго, він лини з гучномовців, розвішаних навколо великого тенту, під яким наставлено ряди довгих столів та складених стільців з місцевого похоронного салону. Рок-н-ролл змагається в гучності з ревінням механічного органа. Без угаву лунає крик зазивал. «Два постріли за п'ятак, ви можете здобути цього набитого тирсою собачку для вашого дитинчати!» «Гей ви там! Став, аж поки виграєш!» «Нічого не змінюється!» «І ти знову почуваєш себе дитиною, і залюбки даси витягти з тебе все і до останнього цента!» «Ось де!» – спинила вона Джонні. «Круговерть!» «Та вже аж!» – заспокійливо мовив той. Він подав жінці в касовій будці паперовий долар, і вона, майже не підвівши погляду від журналу «Фотоплей», викинула йому два червоні квитки і дві десятицентові монети. Як розуміти твоє «та ж, Чому ти розмовляєш зі мною таким тоном?» Джонні знизав плечима. Вираз його обличчя був цілком невинний. «Важить не те, що ти сказав, Джона Сміт, а те, як ти це сказав». Круговерть зупинилася. Люди сходили з неї і вервечкою сунули повз них. Здебільшого юнаки в цупких вовняних сорочках військового зразка чи в розтебнутих теплих куртках. Джонні повів Сейру на дерев'яний поміст і віддав квитки поглядачеві, що мав такий знуджений вигляд, наче йому остогідло все на світі. «Нічого особливого», – сказав Джонні, коли доглядач посадив їх в одну з невеличких круглих шкаралупок, і закріпив запобіжну перекладку. «Просто ці кабінки рухаються кожна по своєму замкнутому колу, чи не так?» «Так». А ці менші кола укладено на великому кружалі, яке теж обертається, чи не так? Так. Ну от, а коли вся ця штука набирає повного розгону, кабінки, де ми сидимо, рухаються по своїх колах і часом розвивають швидкість, не набагато меншу від тієї, з якою астронавти злітають з мису Кеннеді. І я знав одного хлопця. Джонні з поважним виглядом нахилився до неї. «Еге ж, зараз видаси ще одну з твоїх небелиць, мовила Сейра, – «трохи розгублено». Коли тому хлопцеві було п'ять років, він упав з ганкою і дістав манюсіньку тріщинку в шийному хребці, отакеньку, з волосину. А через десять років він катався на отакій ярмарковій круговерті в Топсемі, і... Він знизав плечима і співчутливо поплескав Сейру по руці. «Та, гадаю, тобі це менеться гаразд, Сейра. Ой, я хочу зійти!» А круговерть тим часом набирала розгону, і ось уже весь ярмарок і головна алея злилися в одну скісну пасмугу вогнів та облич. Сейра зойкала, сміялась і врешті заходилася молотити Джонні кулаками. — Тріщина з волосину! — гукала вона йому. — Ось я покажу тобі тріщинку, дай тільки зійдемо, брехун ти такий! — А що, ти вже відчуваєш щось у шиї? — лагідно запитував Джонні. — Ох, ти ж брехун! Вони мчали все швидше і швидше, і коли вкотре уже в десяте, в п'ятнадцяте пролітали повз доглядача, глядача, Джонні нахилився і поцілував її, а кабінка зі свистом кружляла по своєму колу, і губи їхні стискало міцніше, злютовувало щось гаряче, збудливе і прухке. Потім велике кружало почало сповільнювати оберти, їхня кабінка також кружляла вже наче знехотя, і нарешті, гойднувшись і класнувши востаннє, зупинилася. Вони зійшли в круговерті, і Сейра вхопила Джонні за шию. «Тріщенка з волосину, ти, дури світе!» – прошепотіла вона. Повз них саме проходила якась огрядна жінка в голубих штанях і дешевих мокасинах. Джонні звернувся до неї, показуючи великим пальцем назад на сейро. Мама, це дівчисько чіпляється до мене. Як побачите полісмена...» «Скажіть йому, будь ласка, гаразд?» «Ви, молоді люди, вважаєте себе надто великими розумниками!» Зневажливо відказала огрядна дама і важко потюпала далі. До тенту зі столами для бінго, міцно затиснувши під пахвою свою сумочку. Сейра не стримала сміху. «Ти просто неможливий!» «Я погано кінчу», – погодився Джонні. «Моя мати завжди так казала». Вони знову рушили поряд головною алеєю, чекаючи, поки все перестане хитатись у них перед очима і під ногами. «Твоя мама дуже побожна, так?» – спитала Сейра. «Баптистка до самих кісток», – підтвердив Джоні. «Але загалом жінка непогана. Тримається в межах. Щоправда, коли я буваю вдома, вона не може вдержатись, щоб не підкинути мені кілька тих брошурок, але така вже її вдача. Ми з батьком до цього притерпілися». Я пробував був переконувати її, мовляв, з ким же це в біса міг жити Каїн у краю от, коли його тато і мама були перші люди на землі і всяке таке інше. Та потім розважив, що це якось негарно, і облишив такі балачки. Два роки тому мені здавалося, що Юджин Маккарті здатен урятувати світ, а баптисти принаймні не висувають Ісуса кандидатом у президенти. «А твій батько не побожний?» Джонні засміявся. «От цього не знаю, але що не баптист, то напевне. Тоді якось хвилю подумав і додав Він тесля, так наче цим усе пояснювалось. Сейра всміхнулася. Що сказала б твоя мати, якби дізналася, що ти водишся з пропащою католичкою? Напросися до нас у гостину, в ту ж мить відказав Джонні, щоб вона могла накинути й тобі оті свої брошурки. Сейра спинилась і далі тримаючи його за руку. «А ти хотів би повезти мене до себе додому?» – запитала вона, пильно дивлячись на нього. Проїзд довгасте обличчя Джонні споважніло. «Так», – відповів він, – «я хотів би, щоб ти познайомилася з ними, і вони з тобою». «Навіщо?» «А ти не знаєш?» – лагідно спитав він. І раптом Сейрі здавило горло, загупало в скронях, так наче її вже душили сльози, і вона міцно стиснула руку Джонні. «Ой, Джоні, ти мені так подобаєшся!» «А ти мені ще більше!» – серйозно сказав він. «Покатай мене на чортовому колесі!» – зненацька попросила вона і усміхнулася. «Годі цих розмов спершу треба все обміркувати, розважити, куди воно може завести. Хочу злетіти високо-високо, звідки ми побачимо все довкола. А можна я тебе поцілую в тій високості?» «Двічі, якщо встигнеш!» Джоні дав їй повести себе до каси де залишив ще один доларовий папірець, купуючи квитки, він сказав, «Коли я ще вчився у школі, я знав одного хлопця, котрий працював на ярмарку, то він розповідав, що робітники, які складають ці колеса, завжди геть п'яні і залишають там усякі і дикбісу, весело мовила сей Ніхто не живе вічно. Але всі цього прагнуть, хіба ти не помічала?» – зауважив Джонні, сідаючи за нею в хитку кабінку. На горі він таки встиг поцілувати її кілька разів, а жовтневий вітер куйовдив їм волосся, і ярмарковий майдан розлягався внизу, світячись у темряві, мов величезний годинниковий циферблат.